Goiz, begint, gure gomitariongeto giteko, tenorea sumai murua, egunon? Egunon zuei. Berturaren lagunak elkarteko lehen dakaria, eta taldekako silabako finalista, genera, matxin salto taldearekin, hori elduden larumatean izanen da, aipatuko dugu, elduden larumateko, eran behar bada, begiz uh, oinahiaak zartzeko, silaba taldeka eginda aurten, uh, zendako taldekako formula hori hautatu zaneo? Be, zendako, behar bati erantzutea izan da hau, eta nondik heldu da, bi milata hamaseiko silabako banakako xapelgoaren ondotik, ba, beti parte hartzaile guziak eh, elkartu, eta bilantxo bat egiten da, eta hartan agertu zen, eh, berdinoen bazela, garaia lujalde honetan, eh, taldekako formula saiatzeko ere, ez baita asmakizun bat guk asmatu duguna, baizik eta euskoalegri guzian eh, bertze lujaldeetan ere Madiibidezzen affargoan bardoekin edo egiten dutena, eta eta sendako ez hemen ere saiatu, eta beraz be hortik abiatu, eta bi urteez, pitxat garatu da ideia hori eta eta zinez be, xapelgoa hasi bainoen uh, ohartu gira hori uh, zela egin behar zena, haain dela bi urte be, banakako xapelgorako hamabost parte hartzaile bildu ginituen, tiraka-pitat, mm -hmm. Eta aldiz, behaldiuntan, eh, amaika taldetan eh, berrogei bertsularik eh, hartu dute parte, eta hien ondoan eh, ba, antolatzaile, edo gaiegile, epaile gisa ere, bertze jende gehiago ebilida, beraz eh, dudarri gabe hauzen momentua eh, taldekako baten egiteko. Bertsulariek eh, erantzun dutela, e, publikoaren aldetik, gandaxa eh, joan dana bat izan dela azken haste hauetan, ze erantzun izan da, lohtu da naizena nola ikusten duzu dozora jartekoa? Hora inartekoa ongi ikusten dugu, e, egia erran etzen erresa toki zieta taliatzea, e, aste buru berean bisaio izan dira kasik astapenetik, e, batzutan egun berean ziren bisaioak, batzutan elkarren gandik urbilere, eta, beh, ere eta behala ere Bon, be, kopuru desberdinetan baina saio gusietan e, giroa izan da entzuleak erantzun du, eta zenbait saiiotan sekulako giroa izan da eta e, gainezka salatik e, e, kanpotik ere leio mm. batetik begira egon behar izan dute toki batzutan e, bertsuzaleek eta hori hori da seinale baduela bereak jakasta formattu unek ere. Bektsu mailaren aldetik, bilanik egiten alder, behar da konparaketa bat egiten badugu, bakarkako xiraba e, batekin, da maila parekoa da, apalago gira, gorago gira behar bada, holako ondorio batzu ateratzen aldirenez? ez dut uste mailari begiratu behardenik ezpaita ez hori e, xeea e, ez da bertsolaritzaren mailarik gorena pla, plazarat e, ere maitea xede e, baizik eta maila desberdinetako bertsolariak partea garaztea. Beraz banako kauhau bati konparatuz eta bertso maila xeekiazteruz ba, desberdina da. Baina begiratu berrdena da, eh ariaiketa eta formatu desberdin bada justuki maila desberdinetako pertsonaliek kanta dezaten Eta, eta horrek du ondorio be aguntza arik eta desberdinak izaitea eta, eta beraz be, saioa ere bertsemota batekoa bertsegiro batekoa eta eta azkenan bertsegiro bat sortzen dela desberdintasuna mailan mailan giroan ere bada eta agunt junta hau hori umores irris eta eta aldi berean malko batzuk ere ixuriz pasatzen da eta horrek du balio E, Berro da zehaztuko dugu ba, alako galerak ere antzun izan maiz ditutkan botik, e, bakarkako silaba ez da fini, izanen da behiz, e, untxalaz? Bai, bai, bai, eta sartuko gira be, ikusikon zenbat iraunen duen, baina aurten e, 2000 eta emezortzian taldekako egiten den bezala 2008an eginen da banakako silaba. Hori e, 2008a batean e, eskualeriko banakako xapelgoa baita eta hartarat e, lujalde bako ordezkari batzuki gortzen baititu. زابena zbe hori formatu berdinean ala ere sailkaraziko ditugu bertzulariak hemendik eta gero bai ikusirik hautzen e, uneak duen arrakasta pentsatzen dut motivazioa izanen dela berri berri baten antolatzeko beraz 2022an hori antolatuko da berriz eh, taldekako bat. Ma, Shumai Murua, Bertsuarien lagunak elkarteko presidente azgain eh, ba, parte hartzaile zinen eta zira, horai, no? Sila bauntan. Finalean izanen baitzira makintzalto taldeareken. Aho, Bertsuarria? <gülüyor> <gülüyor> Aho, edo, bo, bo biztan aplazer egiten du beti haintzinat segitzeak nahiz eta hori helburua eh, bo, etzen borxazira ongi pasatzera joan gira eta haintzinat joaitea gertatu zaigu eta beraz pesha ja tokogira eta ongien pasatzen hori uh, larun batean, bertsularik gisa eta eta lendakarik gisa ere <laughs> <laughs> eran dugu eh ber bad joiterazteko nok dizen bertsuariak uh, dituzu Eshuma uh, murua eta ehm um, oh, murua nice. susia <laughs> Aitor Servier eta Ian Alfaro Farro tal le Ez panchica Ez cosa kantuz Bergo es microrene hts du dugu, e, <laughs> dugu, dugu, dugu. nagugar beteran gurekin hitziat eta ah, <laughs> ah ara yeah, yeah, guregoizko yeah. gure taldea <laughs> eta pareko taldea hortzi doate Ametsarcelus bodeganteria uh, eta Nahia, Nahia sasko, zasko, hori da. Eta esan bertere txere horien taldekidea da. Ara. Ah, ea, jadanik lau oiek kantuan entzuten ditugun, eta bai, zazpikote zazpikote bat eta ula gainean. Eh. Bo, raportarak finalean. <laughs> e, Beherba da, sartzen mali maira, kiroal ispiritu batean edo, e, bi itzia zerra antzinezak ez zuen taldearen esau garrietan? E, zein dituzet zuen indarrak? Indarrak bat behar bat behar bat be... E, gosotasuna e, bai, izan hori e, da helandek e, ma, beria ematen duelaik be, goso-goso haintzinat et e, tupuste egin gabe beti ainzinagaki da. E, aitorrek e, e, bakarkakogetan hori e, sekulako habilezi erakusten du eta eta bon, bani ori, ofizio eta bertzeariketan esatzen axirika aritzen piat mm -hmm. eta Bola, horretan banatzen gira. Joko horretan. Eta pareko taldean, nola, zer ikusten zuzu, ze indahi pare egin meharko duzu elduden arun batean? Bola, pareko taldea, bai, nika, askar ikusten dut. Eta, bon, izten da, e, asteko ametsen gaitasunak ez ditugu dudan emanek, emanen hemen, baina, baita eta behori, izan ortsi doatek, or, aizkora artean ekartzen dut, haula gainerat, eta eta nahiak e, finezia erakutsiko dudu gabe, eta eta azkenean hode e, irrenteriak beti badu sorpresaren bat, edo beti badu ideia hori e, originalen bat e, ekartzeko gaitasuna, beraz, pentsatzen dut ahia. Aurkari ederrak izanen ditugun. Hori, mm, kirol aldetik, eh, kakotxeak tean. Larrun <laughs> ba, batean, baigo izanen den finalaz, zeixe eh, eta zun txiki behar da gogoan? Zex eta asun eh, finalaz baino lehenago, jadanik bai gorri eh, egun guziko eh, planagiteko aukera bada. Eh, egu berriko merkatua antolatzen baitute urtero, egun hortan, eta benendik eskertu nahi nituzke bai gorriarrak. Modatu baitituzte beren usaiak eh, hori, gu arat hurbildu uh, gaitezen, eta beraz goizean eh, plazasokon berean finala jokatuko den tokian izanen da egu berriko merkatua. Eta gero, eta gero Baskaria antolatuko eta antolatuko dituzte, eta guk be finala, hori, seiontana sinai ginuke, gerran beti berantapita tartutuko gora inarte, baina inalakin entu tenorez asteko, eta, eta gero, hori, zese eta sungeio, afaria ez da bertan izanen, manesenia ostatuan izanen da afari bat, jarrita afaldu nahi dutenentzat. Baina Baigoiko ikastolak eta, eta ba, zera bisent e, base zearen artean ere, Hori e, ba, kontzertuak eta hori hamburgesak jateko eta izanen dira hori man esenian e, jateko tokirik, e, Eh, ba, kausitzen ez zuten entzat. Guk orik edo, ez da, begera bat ez dut. Ni ez dut. Xi kitan danzanachi. Ala, berçok ja Ederki, e, ba, auch in das Grube, das. bai, xietan. Bai, bai, bai. Ba, suma imurua bexterarien lagunak elkarteko lenda eta beraz finalista hartengo, <laughs> xiaban. Milesker gure galdei erantzunik, ba, ta saigunan.